فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي الْنَرُ Para pemirsa radio roja, eh para pemirsa roja tv dan para pendengar radio roja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kembali pada pagi hari ini Kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-qawaid al-fiqhiyah kaidah-kaidah fikih yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita bahas dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita Untuk bisa mengamalkan dari apa yang Allah perintahkan Dan meninggalkan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang Ikhwati fi Allah rahimah ni rahimahkumullah Dalam pertemuan yang lalu Kita membahas tentang kaidah Yang berbunyi Al-yakinu layazulu bisyak Al-Yakin La-Yazulu Bishak Bahawa Keyakinan itu Tidak hilang Dengan Adanya keraguan Dan di Buku Di halaman 28 Ya Jadi kaedah yang kedua Adalah Al-Yakinu La-Yazulu Bishak Sesuatu yang yakin Tidak bisa hilang Dengan keraguan Ini kaedah Sekali lagi Kaedah yang sangat penting untuk kita pahami <coughs> dan dalam pertemuan yang lalu kita membahas beberapa dalil untuk kaedah ini di antaranya adalah dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam bersabda jika wajad ahadukum fi batnihi syai'an fa'shkala 'alayhi akhraja minhu shay' amla amla fala yahujanna min al-mastili hatta yasma'a sawtan aw yadi darihah Rasulullah s.a.w. bersabda abadila salah satu di antara kalian mendapati di dalam perutnya itu ada sesuatu fibatni shay'an fa'shkala 'alayhi dan dia tidak bisa menentukan ya yeah masykilin agene terjadi masalah pada dirinya akhraja minhu shay'un am ya apakah keluar darinya sesuatu atau tidak maka kata Rasulullah s.a.w. jangan sekali-kali dia keluar dari masjid hatta yasma saytan aw yajid Sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Syekh Muhammad bin Salih bin Taala berkata: Kita beliau tentang hadis ini, ya, beliau komentar di hadis ini. Kada beliau hadis hadis ia dulu, ala anna insan, iba syak fi al hadis, wahyu al tahara, fa'innahu la yalzamuh al لأن الطهارة متيقنة والوضوء باكِن والحدث مشكوك فيه ولا يترك اليقين للشك وهذه قاعدة وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد منها أن اليقين لا يزول بالشك. الشير حمد الله berkata hadis ini menunjukkan bahwa seseorang apabila ragu tentang hadas Dan dia dalam keadaan suci Kata beliau Maka tidak wajib Untuk wudu Karena Toharah kata beliau Muteyakkinatun wal wudu'ubakin Wal wudu'abakin Karena Toharahnya sesuatu yang yakin Dia masih dalam keadaan suci Dan wudu'nya Masih bakin, masih ada Sedangkan hadas Meskukun fi Sesuatu yang diragukan Yang datang setelah itu Keyakinan Yang ada Adanya Secara asal Bahawa dia berada di atas sesuatu yang suci Sedangkan Hadas Batalnya dirinya Dari suci, kesucian ini Ini merupakan meskuk Hal yang diragukan oleh karena itu Syekh berkata, tidak boleh kita meninggalkan atau hendaknya dia tidak meninggalkan keyakinan karena muncul keraguan. Karena munculnya syak. Dia berkata, "Wa hadhi Ini merupakan qa'idah. Qa'idah. Oleh karena itu dia berkata, para ulama mengambil dari hadis ini beberapa qa'idah. Di antaranya qa'idah al yakin "La yazulu bisyakk." Bahawa keyakinan itu tidak jazul, tidak hilang karena munculnya syak, karena munculnya keraguan. Ya, ini kuaidah yang sangat besar, yang sangat bermanfaat. Karena kuaidah ini akan, ya, eh, karena kuaidah ini dengannya kita akan bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi. Di antara hadis yang disampaikan oleh para ulama tentang dasar dari kaidah ini juga adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anh. Beliau berkata: Shukia ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Rajulu yuhiyilu ilaih annahu yajidu al-shay'a fi salah. Ada seseorang yang dikeluhkan kepada Nabi saw bahawasannya dikhayalkan dia mendapatkan sesuatu ketika solat. Maka Rasul saw bersabda, "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجيء دريها". Jangan dia berpaling, jangan dia keluar dari solatnya. Maksudnya, sampai dia mendengar suara atau mencium bau. الإمام النووي رحمه الله تعالى من من ذري حديث يملييني ببركاته وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفكر وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أسسها حتى حتى يتبقى خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. Ya, dalam syarah sahih muslim Imam An-Nawawi berkata Hadis ini merupakan salah satu pondasi dari pondasi-pondasi Islam dan ini merupakan qa'idatun adhimah qa'idah yang sangat agung dari kaidah-kaidah fikih dan kaidah ini mengannya kita berkata Bahwa al-asyah Sesuatu-sesuatu Al-asyah sesuatu, dia madri syait Ini Tetap di atas usulnya Di atas pokoknya Sampai dia yakin Ada yang disihi hal tersebut Oleh karena itu Ketika ada syak yang datang Syak tersebut Tidak bisa merubah keyakinan tersebut jadi hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bentuknya sama dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tadi kan ya, yang berbicara tentang dalil bahwa aliyakin la yazul bisyakk Para pemirsa di Firaja dan para pendengar radio aja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang lalu kita memasuki contoh-contoh baru empat contoh yang saya bacakan. Sekarang kita memasuki contoh yang kelima di halaman 36 dari buku Al-Qawaidul Fiqhiyah yakni kaidah-kaidah praktis dan memahami fikih Islam. Contoh yang kelima adalah ini contoh dalam permasalahan nikah ya. Habibullah Ta'ala berkata Barang siapa yang telah sah nikahnya Lalu dia ragu-ragu Apakah sudah terjadi talak Ataukah belum Maka nikahnya tetap sah Dan tidak perlu digubris terjadinya talak yang masih diragukan Nah ini contohnya, Ini ah, ya Contoh bagus sekali ya yeah. e, Misalkan ada seseorang Bernama Zaid Menikah dengan Fatimah setelah menikah berjalanlah beberapa waktu yaitu biasa ada timbul mungkin cekcok di antara keluarga kan hmm. ya antara Z sama Fatimah misalkan ini hanya sekedar contoh ya kemudian Z ragu saya ceraikan dia atau tidak ya nah gitu muncul keraguan dalam hatinya heeh hmm. Apakah saya sudah cerai dengan istri saya atau belum? Ya. Kemudian Z bingung dia ini. Nah, bingung kan timbul dari apa? Syak keraguan, syak keraguan. Tetapi sesuatu yang sudah pasti bahasannya dia sudah apa? Menikah. Ya. Nah, al-iyakin, al-iyakin la yazulu zulub shak. Sesuatu yang yakin yang sudah pasti. Ya, la yazulu zulub shak tidak hilang Karena adanya keraguan Ya Oleh karena itu Ketika timbul ragu dari Z Apakah saya sudah ceritakan istri saya atau belum Maka Hilangkan was-was tersebut Ya sini dikatakan oleh penulis Ya Tidak perlu digubris Ya Terjadinya talak yang masih diragukan Nah ini dia Jadi apalagi ketika datang ke misalkan Eh hari ahari sudah bahan masalah ini tahu ada contoh kan gitu bahwa al yakin la yuzulu bi syak zaid datang ahari ahari hmm ah, saya ada permasalahan ya saya diragu saya sudah cerai sama istri saya tak belum kan gitu hmm. ha, ya. maka di antara kaidahnya yang ahari sampaikan Kepada zaid al yakin la yuzulu bi syak dok yakinan tidak hilang kerana adanya keraguan Zaid, hukum asalnya Yakin bahawa sudah berada dalam pernikahan Dengan istrinya Ya, oleh karena itu Tidak digubis adanya Shad yang masih 50-50 50-50 dalam hatinya Apakah dia cerai atau belum Ini contoh yang sangat bagus sekali Yang bisa saja terjadi Di antara kita Atau ada yang bertanya di antara kita Maka kita gunakan dengan koedah ini Al-Yakhinu layazulu Bishak kerek keyakinan tidak hilang karena munculnya syak karena munculnya keraguan ya balikannya itu antum dan pemirsa yang Allah muliakan ada perkataan yang sangat bagus sekali dari Syekh Muhammad bin taala dalam syarah muqaddimah usul fikwa wa qaidih ketika kita bahas dulu dan itu buku sudah kita selesai bahas dia berkata walau futiha bab syak ba'da al ba'da al fi'l Lakana fathal li waswasi li waswasin, la nihayat lahuh. Mereka tulis dia berkata seandainya pintu syak, seandainya pintu keraguan itu dibuka setelah fi'l, setelah perbuatan, ya, setelah dilakukannya sebuah perbuatan, maka ini akan membuka pintu waswas -was yang la nihayat lahuh, yang tidak akan ada habisnya. Yang tidak selesai-selesai ya? Tetapi kalau misalkan keraguannya hilang Perkaranya jelas Maka kembali kepada keyakinan Karena yang dimaksud oleh para ulama Dengan syak di sini Adalah Shak yang dia masih dalam keadaan ragu. Ya. Nah, <tuh> ini contoh yang kelima yang ada di buku Kaedah-Kaedah uh, Praktis Memahami Fiqih Islami dan uh, ini juga diambil dari Kitab Al-Wajiz. Ya. Kemudian yang ke enam, contoh yang keenam. <tuh> ya, ini contoh yang sangat bagus sekali. Seseorang yang pergi atau orang yang pergi Meninggalkan kampung halaman dalam keadaan sehat Namun bertahun-tahun tidak diketahui kabar dari berita orang tersebut Dia pergi tapi peribinya sehat Tidak ada kabar berita dari orang tersebut Nah bertahun-tahun Maka dia tetap dihukumi sebagai orang hidup ya, Yang dengannya tidak boleh diwarisi hartanya sehingga datang berita yang meyakinkan bahwa dia telah meninggal atau dihukumi oleh pihak pengadilan bahwa dia telah meninggal dunia ya ini contoh yang sangat bagus sekali ya nah dan ini biasanya terjadi pada zaman dahulu ya kalau sekarang e, jarang ya ada oh, telepon komunikasi ya, sangat ya. mudah sekali ya nah ini e, Al-Yaqin Layazulu Bishak Ya Contoh berikutnya Contoh berikutnya Sama Tapi kasusnya Tadi masalah warisan ya Tidak boleh kita hukumnya orang tadi Meninggal Kemudiannya sudah hartanya dibagi waris Ya Karena apa? Al-Yaqin Layazulu Bishak Orang itu kita hukumnya masih hidup Ya jadi kalau ada berita yakin bahwa dia meninggal Atau pengadilan Memutuskan dia dihukumi Meninggal dunia ya. Contoh berikutnya Seorang istri Yang ditinggal suaminya pergi Ya Ditinggal suaminya pergi Maka dia tetap dihukumi sebagai seorang istri Yang atas dasar ini Maka dia tidak boleh Menikah lagi Jadi si istri tidak boleh menikah lagi walaupun misalkan suaminya pergi bertahun-tahun tunda, kemana? Kan? Nah, si istri tidak boleh menikah lagi. Kenapa? Aku yakinlah Yazid lebih syekh. Kita tidak tahu kabar laki-laki tersebut, tapi kita telah melihat dan yakin bahawa wanita ini masih istri dari laki-laki yang tadi pergi. Ya? Ini yang harus diperhatikan. Berikutnya. Kecuali kalau datang berita meyakinkan Jadi beritanya yakin lagi ya. Karena kalau yakin dengan yakin sudah ya? Jadi kalau syak tidak bisa ya? Kecuali kalau datang berita meyakinkan Bahawa suaminya telah meninggal dunia Atau telah menceraikannya Atau dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Jadi yani si wanita tadi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ya, Untuk memutuskan dan pengadilan memutuskan untuk memisahkan hubungan pernikahan dengan suaminya yang hilang beritanya. Nah, baru si istri boleh menikah lagi. Ya di sini ada tiga hal ya. Yang penulis sebutkan dihukumi yakin juga. Dan ya ada berita bahwa dia betul-betul meninggal. Ya. Atau ada berita bahawa si suami itu menceraikannya mm -hmm. Atau dia datang ke pengadilan dan minta khulu Kemudian pengadilan memutuskan bahawa wanita ini dipisah dengan laki-laki tersebut Nah, dalam kasus ini harus diperhatikan Tetapi perlu diperhatikan untuk laki-laki ya dia boleh meninggalkan istri, istri begitu saja tanpa berita ya. Tanpa berita dan ini merupakan ke-doliman terhadap wanita ya. Ini ke-doliman terhadap wanita Sebagaimana laki-laki juga ya. Ada hak dan ada kewajiban Begitu juga istri ada hak dan ada kewajiban Di antara nafkah Kamu wajib menafkahi istrinya Kalau misalnya bertahun-tahun tidak jelas nafkahnya dan seterusnya Maka ketika si istri mendatangi pengadilan Kemudian dia minta haknya dan pengadilan memutuskannya Maka ini sesuatu sesuatu yang eh, sangat wajar dan harus diperhatikan juga oleh pengadilan hmm. ya? Nah, <tutup> tetapi secara hukum kita kembali al yakin la yuzulu bisyakk. Bahwa keyakinan tidak bisa hilang karena adanya syak keraguan. Oleh karena itu misalkan di kasus di masyarakat ya? Dan ini banyak terjadi ya? Ada seorang laki-laki yang membiarkan begitu saja seorang wanita yang istrinya Saya maksud istrinya Tidak ada berita Apakah dia menceraikan Ya Juga kasih nafkah Tidak Ya Dan lama ini Ya Digantung Nah kasus digantung ini Hukum asalnya tetap seorang istri masih bersuami Bersuami dengan laki-laki tersebut Dan tak boleh bagi si istri Menikah lagi dengan laki-laki lain Kecuali kalau sudah jelas Kalau sudah jelas laki-laki tersebut menceraikan ya oleh karena itu, juga ini juga harus diingatkan juga, bahawa laki-laki tidak boleh menggantung seperti ini ya, ini contoh, diantara contoh kaidah al-yakin la yazulu bisyak, jadi sangat bagus sekali kaidah ini dan sangat agung sehingga dikatakan oleh al-imam anna wawirahimuhallahu ta'ala <tuh> contoh berikutnya yang disebutkan oleh penulis tentang masalah utang dihutang Ya e, Penulis berkata Nomor ke delapan Orang yang yakin bahwa dirinya telah berhutang Orang yang yakin bahwa dia telah hutang Lalu dia ragu-ragu Apakah dia sudah melunasi hutang tersebut atau belum Ya Maka dia wajib melunasi, melunasinya kecuali kalau pihak yang menghutangi menyatakan bahwa dia telah melunasi hutang atau ada bukti kuat bahwa sudah lunas misalnya ada dua orang saksi yang menyatakan bahwa hutangnya telah, uh, lun, telah uh, lunas ya nah, ini ini contoh yang sangat bagus sekali ya jadi contohnya misalkan <tuh> uh, diantara kita berhutang ya Misalkan Ah, tadi Ah Zaid Punya hutang sama Ah Ari Misalkan, kan gitu Zaid ni ragu Ana sudah bayar belum ya? Ya kan, gitu hmm. Datang ke Ah Ari, minjam duit Ya 10 juta, misalkan Ah Ari anda pinjam 10 juta Ya Kemudian Ah Ari kasihkan Ah Ari ni orang dermawan Kemudian Allah kasih rezeki pada beliau ya, Amin, ya hmm. Dikasihlah. Nih, antum anak pinjami Mudah-mudahan urusan antum Allah mudahkan. Zaid bawa itu. Kemudian hukum asalnya apa? Hutang. Ini keyakinannya sudah jelas, hutang kan? Keyakinan eh, sudah jelas, hutang. Kemudian ah Zaid lupa dia. Ana sudah bayar Tak belum ya? Ah itu. Masih diperhati belum leh. Ah, kalau masih diperhati belum kan itu keshak. Keraguan ya, shak. Tapi kalau datang sudah pasti, yakin, ya. Datang sudah pasti. Tapi kalau yang namanya keraguan datang setelah itu, ah, maka untuk si Zaid ya, selama belum ada sesuatu yang yakin bahawa dia sudah membayar hutangnya maka ia kumeng belum bayar. Dia mm. Hm. Belum bayar. Kenapa? Al yakin la yuzulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena adanya apa? Syak. Karena adanya keraguan. Oleh karena itu bagi si Z dia hendaknya bayar karena belum belum bayar. Ini ragu tadi. Kasih 10 juta untuk al akh uh, Ari. Nah, ini. ini. sebuah permasalahan. yang E, harus kita perhatikan. Ya. Kecuali tadi, kecuali tadi bahwa Ahari bilang, Sudah kok, anda sudah bayar. Mm -hmm. Hmm. Tadi saya, saya ragu tadi, karena sudah bayar belum kata Ahari dah, alhamdulillah sudah bayar. Atau ada bukti transaksi sudah bayar, atau ada saksi, ya, mm -hmm. keraguannya itu naik ke derajat yakin, yakin dengan yakinnya sudah. Tapi yang yakin tidak tergeserkan adalah ketika cuma di, dengan adanya syak. Jadi, Al yakin, Laya zulu disyak. Bahawa keyakinan itu tidak hilang, ya, tidak terangkat, karena adanya syak keraguan. Nah, ini. Ikhwati filah rahimah wa rahimahullah. Ini juga di antara contoh. Nah, <tuh> saya akan bacakan banyak contoh. ya, Selain dari kitab, Al-Quaidul Al Fikhiya, Kaedah-Kidah praktis memahami fikih Islami saya tambahkan dari uh, kitab lain tentang takdikat Al-Qaidah penerapan dari Kaedah ini agar semakin kaya e, dari contoh-contoh yang ada supaya kita bisa menikmati Kaedah ini dan semakin memahami Kaedah ini ya <tuh> di antara contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Sallallahu wa sallamahallahu ta'ala في كتاب دين كله كتاب الشرح الممتع لبركة من كانت عادته أن يصلي فرضا أو فرضين من الصلاوات الخمس الواجيبتي فإنه لا يكفر لأن هذا لا يسدق عليه أنه ترك الصلاة ولأن الأصلاء بقاء الإسلام فلا نخرجه إلا بيكين يخرجه إلى الكفر واليكين ini contoh Yang diberikan oleh Beliau yang pertama ya? Contohnya adalah orang yang Kebiasaannya sholat waktu Sholat yang wajib Fardun atau fardain Sholatnya Satu Dari yang lima itu sholat satu fardu Atau dua Ya Innahulayak for kata beliau maka orang tersebut tidak kafir kita tahu bahawa solat yang wajib yang mafrubah itu ada lima kan ya subuh, maghrib, asar, asar, maghrib, isya kemudian ada seseorang solatnya dua saja dari itu kata syaikhul hadits beliau berkata fainnahulayak for dia tidak kafir kenapa? لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة Karena tidak, dia ya alaihi, ya, ya tidak dihukumi untuk orang tersebut, bahwa orang tersebut meninggalkan sholat. Ya? Karena hukum asalnya, lihat, baka'ul islam, bako al islam. Wala nukhrijuhu dan kami tidak mengeluarkan dia, illa biyakinin. Kecuali dengan sesuatu keyakinan yang bisa mengeluarkan dia kepada kekafiran. Jani dari Islam kepada kekafiran. Kemudian belia berkata, waliyakin mula yazu logishak. Yakin, keyakinan tidak hilang karena adanya syak keraguan. Yakin iaitu Islam Muslim. Mula keraguan dia Muslim atau kafir ni. Kan itu. Nah, maka keyakinan ini tidak bisa batal karena adanya syaq, e, semata syak. Yeah. Nah ini contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam warahmatullahi wabarakatuh sebagai tambahan contoh buat kita ya? semakin memperkaya contoh dan semakin kita paham dengan kaidah ini. Nah, syair lagi kaidahnya al yakinu la yazulu bisyakk. Mau keyakinan tidak eh, keyakinan tidak batal karena dengan adanya syak dengan adanya kerabuan ya, oleh karena itu ini hukum sangat bagus sekali untuk kita pahami ya. Seperti pemimpin kita masih solat, ya masih solat. Ada yang mengatakan dia kafir. Nah, ada yang mengatakan itu kafir atau tidak ya? Dia kafir atau tidak ya? Ketika kita syad, ragu, ya, maka kita tidak boleh menjatuhi hukuman karena dengan syad keraguan. Al-Qaidah al-Yakin la yezulu kita katakan dia Muslim, ya kita katakan dia Muslim al-Yakin la yezulu bishak. Itu juga banyak hal, ya? banyak hal, banyak hal. Seseorang yang berada di atas manhat yang hak juga kita dia bisa keluarkan seseorang itu hanya dengan apa keraguan al-Yakin la yezulu bishak. Al-Yakim wa Yizuru, Bisa bawa keyakinan, Itu tidak hilang hanya dengan sebab adanya syak keraguan. contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Dia contohkan, Adalah, Iza hasal as-syak inajasatilna, Al-Yakim annahu tahun, Ayatataharubihi walaharaj nilai terjadi syak tentang najisnya air maka hukum yakinnya bahwa air tersebut suci dan bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci wala dan tidak mengapa untuk masalah ini ikhwati fillah rahimakumullah ya ada eh, sebuah asar ya يعني سيكون بسيكون بسني ذري يحيى بن سعيد وهو أن عمر رضي الله عنه قرد في ركب فيهم عمر ابن عاص حتى ورد حوضا فقال عمر يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السيبع فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السيبع teridu alaina wa taridu alaina Dari Yahya bin Sa'id bahu Umar radhiyallahu an pernah keluar bersafar bersama para sahabat ya. di tengah-tengah mereka ada Amr bin As kemudian mereka mendatangi haudan mendatangi haudan haud itu kolam ya kolan tentunya berisi air Maka Umar berkata kepada yang memiliki kolam tersebut, Ya sahibal haud, Hal taridu haud, haud Haudak asila, Wahai orang yang memiliki kolam, Apakah binatang-binatang buas datang kemari, Ya, Mendatangi kolam anda ini, Maka Umar bin Khattab RA berkata, La tukhidirna, Jangan habarkan kepada kami, Lihat, Umar langsung potong, Umar berkata kepada sahibullah tadi, jangan habarkan kepada kami. Karena apa, kata Umar, fa'inna naridu ala siba' wa taridu alaina. Kita mendatangi al-siba' ya, binatang buas dan begitu juga binatang tangbuas menghampiri eh, kita. Kemudian ada kejadian yang lain. Faqad marra ma'as sahibin lahu. Suatu saat, Umar al-Khattab berjalan bersama eh, sahabat yang lain fasaqata alaihi shay'un min mizab ya wal khatab e, di sini dikatakan ma lahu ini sahabatnya Umar ya fasaqata alaihi shay'un min mizab maka jatuhlah air dari talang ya talang taqala sahibuhu maka berkata sahibnya Ya sahibal mizab ma'uka tahirun am ya? Orang pemilik telang ini ditanya wahai sahibul mizab airmu itu suci atau najis Pada ketika melihat ini ulama khotib berkata ya sahibal mizab la tukhbirna la tukhbirna wahai orang pemilik telang jangan habarkan kepada kami maksudnya jangan habarkan air itu najis atau tidak najisnya ya ya. <tuh> Jadi hukum asal air itu adalah suci. Kemudian ketika kita ragu apakah air itu suci atau tidak, ya, kita hukum air tersebut adalah ee, suci. Yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini. Man syakka fi najasati thob. Fal aslu ath tuhara hatta ya'lam an-najasa. Orang yang syak, orang yang ragu Tentang najisnya Sebuah pakaian ya, Dia ragu Ini pakaian najis atau tidak ya Maka Hukum asalnya Pakaian tersebut adalah suci Sampai dia tahu bahwa eh, Dia adalah najis Contoh yang ke Contoh yang keempat, ya. Ini contoh-contoh semakin kita banyak contoh semakin bagus. لو كان عنده جلد شه وشك هل هو جلد مذكى أم جلد ميتة؟ فالغالب أنه جلد مذكى جلد المذك جلد المذكى ويكون ظاهرا. Ya. Kalau ada seseorang dia memiliki Jildun Jildun Jildusyah Ini kulit Kambing ya Dia ragu Ini kulit ini Dari kambing Sembelihan Atau kambing Bangkai Sebetulnya kalau sembel, Sembelihan kan halal dimakan Ya tidak hmm. Kalau bangkai Haram Dimakan dan sebagian kita kan suka makan-makan kulit ya, Makan kulit Apalagi dimasak dengan masakan yang e, Enak ya. Nah itu Halal dimakan Kalau kambingnya itu e, Dipotong Dari muda Nah Dia kasusnya Misalkan Ah Ari punya kulit itu Ah Ari ada di rumahnya kulit kambing kulit kambing dia anak mau bikin masakan nih hmm. bikin apa namanya masakan kulit tuh hari pikir pikir hmm. ya kalau sebagian orang bilang cecek, ya? Ya, krecek. Krecek. krecek ya krecek krecek hmm. nah dibikin krecek, ya, krecek. hari ini nih ngomong ini kulit kambing bangkai atau bukan ya, ya. Nah, itu diunggah ini kan timbul karena apa check hmm. keraguan Nah, kita menuntutkan hukumnya apa nih? Mengarah kepada syak Atau mengarah kepada yakin Ya? Lihat Maka kata syekh Al-Ghalib Al-Ghalib al -ghalib. Mm -hmm. sesuatu yang banyak Yang biasa terjadi Yang biasanya ada Anahun jil minuzakkah Bahawa kulit-kulit itu adalah kulit apa? Mm -hmm. Hasil binatang Hasil kambing yang disembelih maka kalau misalkan hasil binatang atau kambing disembelih maka fa yakunu tahir eh, dan halal dimakan dibuat boccek nah itu ya karena eh apabila kita tahu binatang tadi itu binatang tersebut jarang ya dibiarkan gitu sampai sampai jadi bangkai ya seperti itu kecuali kalau yakin kalau misalkan ada kambing ya kemudian ada Orang naik motor atau naik mobil Tertablak itu kambing Kambingnya mati Dikuliti ini hal kan nah, Itu haram ya. Kalau yakin oh ini kambing bangkai ini Tadi tertablak dan mati tadi oh, Ini enggak boleh oh, Ini hukumnya apa? Hukumnya haram ya. Hukumnya haram ya? Baik <tuh> Kemudian yang contoh yang kelima ya, Kita ambil enam contoh saja ya Di buku ini karena banyak, banyak. Pendapat kelima. "Lausyakka fil ardh yeah. yeah. Jadi kalau ada seseorang syak mm. dia mau sholat pada syak ini mau sholat dia mau salat dia ragu ini tempat sholat saya ini suci atau najis. Heeh. Ah, ragu kok apa? Hukum asalnya adalah tanah itu suci, ya. Yeah? Dan ini merupakan salah satu mumayyiza keutamaan yang dengannya Allah Subhanahu Wataala berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan bumi ini suci. Juga lihat li al-ardu nasi dan watohurah kata Rasulullah Sallam. Dijadikan untuk untuknya nama tanah itu bumi mm -hmm. itu bisa dijadikan tempat sujud dan suci. Mm -hmm. Artinya kita, Ana atau Hari atau siapun para pemirsa ya dan para pendengar datang sholat, ya yeah. waktu sholat, waktu sholat ya. dan kita di sahur di tempat yang jauh dari masjid, hmm. ya yeah. kalau kita sholat di tempat itu yes, hmm. kita, bila baru ini suci atau enggak ya? Yeah. Karena masalahnya apa? Suci. Aku yakin hukum yaki yakin kita ambil dulu adanya al yakin la bahwa keyakinan tidak bisa hapus karena adanya syak keraguan hmm. eh, hukum asalnya bahwa tanah itu suci ketika ada datang syat ini suci atau tidak ya eh? maka dihukumnya apa tidak suci nah contoh terakhir dalam pertemuan kita kali ini adalah idza kana indahuma'un najis ya'lamu najasatahu ya kala ma'a ilayhi shak hal zala tagayyuru am la fa yuqal al aslu baqa' al najasa fala yastamilu li ann al yaqini la yazulu bi ini kebalikannya tentang air Bila dia bilad air yang najis dia yakin Dia tahu ini air najis kemudian sama dia kembali kemudian dia ragu ini najis tadi sudah enggak ya hmm. Hmm. sudah hilang najisnya atau belum ya heeh hmm. kan hmm. Tapi akhirnya apa najis najis yakini najis maka syekh berkata al aslu najasa fala hukum asalnya tetap najis dia tidak boleh menggunakannya hmm. dengan dalil kaidah al yakin la yazulu bi bahwa keyakinan tidak bisa berubah eh, tidak bisa diangkat tidak bisa dibatalkan karena adanya syekh yang masih 50-50 setengah-setengah ini ini bisa atau tidak ini najis atau tidak tapi yakinnya dia sejak awal mengatakan ini itu adalah apa najis allahu a'lam iswak ini saja ya para pendengar dan pemirsa TV Rojak yang bisa saya sampaikan ya jadi kita terus mengasah ya keedah alayakin lai zuluh bisa supaya kita Uh, semakin semakin kuat dalam kaedah-kaedah ini dan bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam permasalahan-permasalahan yang muncul, yang timbul, yang muncul karena apa? Karena syak. Karena seperti yang tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad Sulaiman Rahimahullah Taala, laufutihah bab ashshak, laufutihah bab ashshak bagnal f'ail, la kana fatthal. Liwas ya, wasin lah ni hajatalahu. Seandainya dibuka pintu syak, pintu keraguan, ni yani orang boleh ragu, syak terus. Ya. Maka kata beliaulah karena fathan liwas wasin lah ni Maka akan ini akan membuka pintu was was yang tidak akan ada habisnya. Terus was was, terus was was dan tidak emat hidup ini. Oleh karena itu. E, maka berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita semua yang e, mau nutut ilmu, yang dengannya kita mengetahui kaedah-kaedah yang dengannya kita bisa bersikap, yang dengannya kita bisa menilai, yang dengannya kita bisa beramal dengan yakin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan Saya kembali kepada Al-Akhari Barangkali ada pertanyaan yang berhubungan Masalah Al-Yakim al la'i'zulu' Bishak hmm. Nah, Namsad barakallahu'alaikum Sangat maafat sekali Ustaz Apa yang Ustaz sampaikan Di kesempatan pagi hari ini kepada kami semuanya Ini Nukhat islam Kini kami membuka sesi tanya-jawab bagi anda yang bertanya Silakan 021 823 Untuk menghubungi kami via telepon dan pesan singkat di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Sebelum kita buka telepon kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Dari Bapak Farin di Lampung yang bertanya Assalamuala Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada yang berkata bahawa kentut yang membatalkan wudhu adalah kentut yang bersuara dan berbau. Perlu benarkah perkataan ini Ustaz? Mm -hmm. Kemudian apakah disunahkan wudu setiap mau salat wajib meski wudunya tadi belum batal? Mm -hmm. Jazakallah khairan Ustaz. Apakah disunahkan wudu setiap mau salat wajib? Mm Heeh. -hmm. Barakallahu Nah. <coughs> Ada dua pertanyaan dari Pak, Pak Parin. Hah? Parin di Lampung Selatan. Parin. Ya. Pak Parin saya dengar Pak Farid tadi. Ya. Heeh. <laughs> mm -hmm. Eh, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Farid. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi antum dan berkahi para pemirsa yang lainnya juga para pendengar yang lainnya dan berkahi kita semua tentunya. Amin ya robbal alamin. Untuk pertanyaan yang pertama tentang kentut yang membatalkan sholat, itu kentut yang berbunyi atau yang berbau yeah. apakah ini benar yeah. atau salah yeah. jawabannya salah yeah. <laughs> yeah. <laughs> jawabannya adalah salah mm. karena ada kentut yang kentut yeah, keluar mm -hmm. ya yeah, dia tahu dia tuh keluar tapi nggak berbunyi mm -hmm. yeah. tidak bau yeah. <laughs> dan banyaknya seperti itu ya yeah. yeah. yeah. banyak orang kentut bukan banyak seperti itu banyak mm -hmm. orang kentut seperti itu kentut yeah. tapi nggak bau tidak juga lah tidak juga Suara. bersuara. Hari ya. pernah kan? Pernah satu. Iya. Nah. Dan itu ketika kita sendiri merasakan itu. Iya. Ya. Nah, apakah hendak seperti ini tidak batalkan ibadu, tidak batalkan solat? Ini tidak benar. Oh, iya, Sat, iya. Betul. Tidak batalkan solat. Mm -hmm. ya. eh, saya punya kecurigaan orang tersebut salah memahami hadis ini. Iya. Sat. Bisa jadi. Ya mm -hmm. Hadis ini tidak berbicara masalah eh, kentut yang berbau atau tidak berbau hmm. atau berbunyi atau tidak berbunyi membadarkan wuduk. Hmm. Hadis ini kita lihat, ya, seperti hadis Abu bin Zaid radhiyallahu an yang tadi saya bacakan. ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam al Bukhari dan Muslim. Dia berkata. Syakwa ila nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu as-shay' fi dikeluhkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang dikhayalkan baginya padanya dalam salatnya dia mendapatkan sesuatu artinya apa dia ragu ragu kentut atau enggak nah kan gitu iya ragu dianya kentut apa enggak ya sama seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah satu di antara kalian mendapati sesuatu dalam perutnya, kemudian muskil bagi dia, dia bermasalah. Mm. Ahora jaminhu she un amla, lihat mm, yeah. hadisnya. Ahora jaminhu she amla, apakah keluar darinya sesuatu tidak? Dia kan syak ini, rabu dia kentut atau tidak? Air terus masalahannya, mm. bukan. Kentutnya bunyi atau tidak Ya Seperti hari, lagi sholat enak-enak Sholat sunnah misalkan Lagi sholat dua rakaat Atau sholat malam Aduh, perut saya bermasalah Saya ragu ini kentut atau enggak Ya, kita lihat Nah, ketika dalam kondisi ragu seperti ini Keadaan yang ragu seperti ini Jawabannya ada Langsung Rasulullah Wasallam yang menjawab Faih Subhanallah Basul katakan, فَلَا يَخْرُ جَنَّا إِنَا Jangan keluar masjid. Artinya jangan batalkan itu sholat. Dan batalkan sholat sampai apa? حَتَّى يَسْمَعَ سَوْتَنَ أَوْ يَجِدَ رِحَ Sehingga mendengar suara atau mendapatkan bau. Nah, ketika dia mendengar suara, Ah, wah ini kentut nih. Dan biasanya khas suara untuk itu kan? Atau men mencium bau, hmm. bau ni ya kan? Biasanya bawangi, ini bawangi tak wangi tak sedap nih, karena enggak ada untuk bawangi, ya. ya, yang wajar, ya. Wah, bau ni kan itu. Um, maka dia apa? Dia batal, karena suara. Dan bau tadi, hmm. bau sedap atau bau tak sedap tadi, hmm. itu adalah yang menjadikan posisi syak menjadi yakin, hmm. Hmm. mengangkat dari keraguan menjadi ke ya. keyakinan Ketika adanya keyakinan, oh, ana ini kentut, hmm. Hmm. karena ada apa? Suara, oh, sen demensium nih, kan betul. Maka batal, dia batal bersalatnya. Ya, hmm. ya? berbeza dengan orang yang kentut, ya. yakin dia kentut. Ya. Tapi enggak bunyi, enggak juga bau. Enggak juga bau, tapi dia yakin. Aduh, saya kentut nih. Sudah batal. <laughs> Jangan, wah enggak ada baunya. Wah enggak ada baunya. <laughs> wah enggak ada suara Berarti enggak batal. Ini salah memahami hadith. Ini salah pemahaman terhadap hadis Nabi, Nabi SAW. Ya? ya. Saya curiganya di situ nih orang ya. salah memahami hadis. Ya. Karena banyak orang salah memahami hadis ya. Nabi SAW. Ya. Ya. Nah, seperti misalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata eh, tentang solat isya di akhir, di tengah pertengahan malam kan? Mm -hmm. Di pertengahan malam, inilah waktunya kalau saya tidak memberatkan uh, umatku. Bila yeah. kita solatnya, enggak solat berjamaah, solat isya di masjid sendiri. sendiri. <laughs> Dengan pakai hadis ini, yeah. ini salah memahami hadis juga. Yeah, ini salah memahami hadis ya, kahib. Pertanyaan yang kedua. Mengenai apakah harus wudhu di sekolah? Kalau harus tidak. Mm -mm. Kalau harus tidak. Tetapi yang langsunglah tak jadi Memperbaharui wudhu. Ketika misalkan kita mau sholat, kita perbaharui wudhu kita mm. dan itu disunahkan. Wallahu a'lam. Wissal. Nampak barakah Allah Terima kasih kepada Ustaz dan demikianlah tadi Pak Parin di Lampung yang bertanya. Keharuan dengan, dengan sholat belum batal ya? Tapi Ustaz. Sholat tadi. Belum batal hmm, ya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh uh, Pak Farin ya, ya, Yang Allah. di Lampung ya. nah. Berita yang berikutnya Ustaz nah. Dari Abdullah Di Cilang yang bertanya Ustaz ketika kita Sedang sholat berjamaah Bersama imam hmm. Kita terasa perut ingin buang angin Ustaz hmm. Karena kita merasa sayang untuk membatalkan hal salat Kita tahan kentut tersebut Apakah boleh, Ustaz? Iya. Nah, ya, ya, ya. ya. Apakah boleh kita nahan buang angin? Ya. Ya. Jawabannya adalah makruh Makruh, Ustaz? Makruh, ya eh, Salatnya sah tidak? Salatnya sah Ya eh, Jadi itu singkatnya Allah alhamdulillah nah, Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah Selanjutnya kami undang anda yang ingin bertanya langsung melalui Telepon kami silahkan di 021 823 6543. Sebutkan nama, kemudian dari mana anda, dan kami harapkan pertanyaan yang anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurdia R Tis silakan. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz bagaimanakah hukumnya Seorang wanita yang sedang berpuasa sunat Terus keluar darah Ustaz Padahal baru dua minggu dia bersih Bagaimanakah itu hukumnya Padahal itu jelas darah Apakah batal puasanya atau tidak Terus yang kedua Ustaz Apabila darah itu hanya keluar ketika buang air kecil Ustaz Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang masalah darah ya, darah wanita. Ya, ibu sabar tadi, terima kasih ibu. Nyeri tidak, si bunuh nyeri Iya, mudah-mudahan Allah berkahi untuk ibu ya, dan terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya. ya Baik, eh, seorang wanita dia harus tahu memang tentang darah itu ya, darah head. Ya. Jadi begini ketika seseorang wanita dia sudah memasuki masa uh, dewasa, dewasa. Dawa, masa mens ya yeah. dia harus tahu tuh pertama ya jenis darah jenis darah head itu beda dengan darah bukan head darah head tuh kehitaman hmm. ya dia harus bisa membedakan ya kemudian juga dia harus tahu juga Rutin kerutinannya, hmm. ya, apakah lima hari se eh, dalam sebulannya atau enam hari atau tujuh hari dan ada jadwal-jadwalnya yeah. seperti itu, ya, aja. Nah, ketika dia sudah tahu rutinnya dan bisa membedakan darah itu mudah. Ketika muncul atau keluar darah, ya, maka dia bisa lihat oh ini darah segar, berarti bukan darah head. Maka dia tetap sholat dan tetap Berpuasa. Lanjutkan. Jadi ketika seorang wanita sudah tahu rutin seminggu dan sebulan, kemudian setelah itu keluar lagi, berarti ini darah istihabah, darah penyakit. Darah penyakit. Iya. Dan tidak digubris kalau ini. Tetap dia berpuasa dan sholat. Allah alamiswa. Nanti, anak sarankan kepada para wanita untuk belajar tentang fikih ini, ya. Karena sangat penting sekali. Nah. Barang teratif, teratif. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya di belakang Ibu Nur di air tiris, silakan kembali kami buka. Nol dua satu delapan Halo. Terputus, Ustaz Kita e. coba kembali, silakan. Nol dua satu delapan Halo. Belum tersambung, Ustaz Kita akan carikan dari beberapa pesan singkat yang telah masuk, Ustaz Nah, Ustaz Halo. Ya, Halo, Masan. Eh, saya tadi pertanyaan ah, Farid juga dari ya. Lampung ya. Mm -hmm. Kenapa kenapa di makruh yang menahan kentut? Ya, karena hmm. mengganggu eh, solat Ah hiya, iya iya, mengganggu salat. Konsentrasi tak bagus kan ya. Pada ya, <laughs> so. itu rasanya senang berkata, <laughs> ya. Eh, <laughs> la salata bi hadratit ta'am wa huwa yudafil al itu, ya. tidak ada solat bagi orang yang eh, dihidangkan dengan makanan hmm. dan yang menahan eh, buang angin eh buang air, air besar atau buang hmm. kecil juga hmm. kan gitu yeah yeah yeah itu jadi ketika anton disuguhi makanan ya hmm. eh, kan disunahkan makan dulu hmm. ya bila di, dihidangkan makan makanan asyik hmm. jangan solat isya kata rasulullah saw ya artinya apa ketika kita pas mau solat pas waktu makan pas di si, si, si, si, siapkan makan kita hmm. makan dulu hmm. baru set, itu, setelah itu sholat yeah. walaupun terlambat yeah. karena ini adalah ada urur nah. urur hmm. tapi ingat jangan disengaja disengaja okay. dan diseringkan nah. kalau sering begitu ini wah bukan uzur lagi kan iya yeah, yeah. yeah, seperti itu nah. yeah. kami buka kembali silahkan di 0218236543 halo Lembesabusat kami akan banyakkan saja dari pesan singkat gangguan kali. Iya, bisa jadi yeah. saat. Ustaz, mohon penjelasannya ketika kita sedang salat mengalami perut yang mules, seperti ingin buang air besar. Hmm. Bagaimana sikap kita Ustaz? Yeah. Iya. <laughs> boleh kita batalkan. Boleh saja yang boleh kita batalkan. Hmm. Tadi hadis yang saya sebutkan tadi hmm. kan pertanyaan sama dengan uh, yang um, tadi heeh. Ya. Uh, eh Farin yeah, yeah. dari Lampung itu. Jadi kita kalau mulas, mm. ya kan? Kita kan tu mengangguk salat, tidak khusus. Walaupun mm. belum kentut atau apa, tetapi, iya, karena e, salat sesuatu yang sangat agung mm. bukan kita dengan Allah Subhanahu Wataala, jadi mesti khusus, mm. ya. Mm. Ketika kita menahan sesuatu, jadi e, kekhususannya hilang di situ, mm. kan? Oleh karena itu e, kita batal ke ke kamar ke, ke, ke kamar kecil untuk mm. menaikkan hajat kita. Mm. Baru setelah itu kita datang lagi salat ya, seperti itu nah berikutnya umat khuatul... Islam kami berikan kembali kesempatan 5 menit ke depan sebelum kita akhiri saja iya ya, betul kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di ya, Madura ini sudah betul, -betul ya, ya, saat, saat. Ya, saat. ya kami akan bacakan ustaz kalau seorang suami meninggalkan istri tuanya hmm. karena ingin membalaskan dendam istri mudanya tetapi suami memberikannya nafkah pada istri yang, ketua, yang tua tadi, mm -hmm. tapi tak, tidak memberikan nafkah batin, bahkan tidak pernah tidur di rumah di istri yang tua. Mm -hmm. Apa ini juga termasuk kezaliman, sah? Mm -hmm. eh, Pertanyaan, men menceraikan belum? Belum, saat. Jadi masih. Mm -hmm. Jadi istri, istri. Istri pertama, mm -hmm. istri kedua, ini masih ada hubungan suami istri. Iya, iya. Karena so. ingin membalaskan dendam istri yang mudah, mm -hmm. istri pertama mm -hmm. ditinggalkan istri pertama, mm -hmm. tapi tetap dinafkahi kecuali nafkah batin yeah, dan iya, tidak iya, pernah tidur iya. di rumah, gitu apakah gitu. jenis kedoliman atau apa? Ya, itu sih orang orang awam juga bisa ngeliat. Ya, saya dengar dari kita. Saya dengar kelihatan, bahasa jenis kedoliman. <tuh> dan okay. haram itu perbuatan haram ya hmm. jadi seorang lelaki hmm. yang punya dua istri hmm. atau lebih ya hendaknya dia berlaku adil nah bisa ya dari nafkahnya dari juga mabitnya hmm. jatah kemudian perlakuannya juga nah, ya kalau misalkan tidak kuat ceritakan hmm. salah satunya iya yeah jangan digantung, jangan digantung. Hmm. Ya, nanti dia bisa nikah lagi sama yang lain kan seperti itu ini yang harus diperhatikan dan eh, kalau digantung seperti itu, ini merupakan tindakan kebaliman dan seorang laki-laki yang punya istri dua hmm. ya jadi ya, dia tidak boleh memihak kepada salah satunya. Iya, betul sekali, sedih. Memihak kepada istri kedua ya, ya, ya. atau kepada istri pertama, kan dua-duanya sama. Istri, istri, istri, istri ya, statusnya semuanya. Tapi istri. Hmm. Justru diselesaikan, didamaikan, ya kan? Didamaikan, diislah antara yang pertama dan antara yang kedua. Yang namanya cemburu, misalkan dari istri pertama, istri kedua sesuatu yang sangat wajar. Ya. Dan nggak boleh itu kan kecemburuan ini, hmm. ya. Karena ada sebagian orang, ya, menekan kecemburuan, tak boleh, istri cemburu. Oh hmm. ini lebih dari nabi ini, yeah, yeah. lebih juga dari para sahabat, tidak benar, yeah. aneh. Yeah. Ya, yeah. yeah. dan juga perlu diperhatikan ya, bahwa <tuh> eh, pernikahan itu sesuatu yang sangat eh, sakral, ya, yang sangat agung. Ketika seseorang memilih eh, menikah lagi, dia harus juga bertanggungjawab pada semuanya, hmm. ya itu yang diperhatikan. Allah alam. Nampaknya kita sudah cukup hmm. waktunya. Nah, kita cukupkan sampai di sini, Ustaz Mohon berikan tanggapan. Baik, Barokah fi. Fit. Ahli, terima kasih banyak ya, ya atas uh, keluangan waktu antum untuk menemani kita semua, menemani para pemirsa dan pendengar dari Roja. Uh, para pemirsa uh, TV Roja dan para pendengar Roja yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah, kita sudah membacakan kaidah yang sangat besar yang Alim Munawwi katakan bahwa ini merupakan kaidah azimah kaidah yang sangat besar yang sangat agung ya? dan kaidahnya adalah berbunyi al yaqin la yazulu bisyakk keyakinan itu tidak hilang karena dengan adanya syak raguan ya Mudah-mudahan kita bisa memahami kaidah ini dan insyaallah taala saya akan lanjutkan Pembacaan contoh-contoh dari kaidah ini supaya kita semakin tahu eh, penerapan dari kaidah yang besar ini dan semakin paham ya kaidah tersebut dan semakin kuat kita di atas ilmu ya, dan semakin bisa menggunakan kaidah ini kaidah al yakin la yazulu bisyab bahwa keyakinan itu tidak akan hilang Karena adanya muncul syak keraguan. Ya? Mm. Wallahu'ala miswab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah berikan pahalanya kepada mm. kita semua. Mm. Kepada para pendengar. Kepada para pemirsa semuanya. Dan mudah-mudahan Allah juga mm. ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mm. Kita akhiris subhanakallahumma bihamdika. Asyadu alla ilahi ila anta astagfirullahalaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.